нього, сказавши, що не має найменшого уявлення про те, хто цей чоловік. Але ж то не був чоловік, сказала Джейд Гельєр. Там було написано Георгіна. Там справді було підписано Георгіна, сказав доктор Лойд. Але почерк нечіткий, і, можливо, Розинові здалося, що там підписано Георгій або що. Але безперечно що там підписано «Георгіна». Та й зі змісту видно, що лист від жінки, Але мені здалося дуже дивним, що почерк там чоловічий. «А знаєте, що цікаво?» – сказав полковник Бентрі. «Те, що він підштовхнув листа пальцем, щоб аркуш ковзнув через стіл і вдав, ніби він уявлення не має, хто автор того листа». Певно, він хотів подивитися комусь із них в обличчя. Але в чиє обличчя? Обличчя дівчини чи чоловіка? Чи, може, навіть в обличчя кухарки Припустила місіс Бентрі. Вона могла саме в цю мить принести сніданок і бути в кімнаті. Але чого я не розумію? Це дуже дивно. Вона схилилася над листом, наморщивши лоба. Міс Марпл нахилилася з нею поруч. Палець міс Марпл витягся вперед і доторкнувся до паперу. Вони стали перешиптуватися між собою. «Але чому секретар порвав свого листа?» – несподівано запитала Джейн Гельєр. «Це здається…» «Я не знаю, але це здається дивним» чому він мав одержати листа з Німеччини. Хоча, звісно, якщо він поза підозрою, як ви кажете. Але сер Генрі цього не казав, швидко промовила міс Марпл, підвівши голову від своєї стишиної розмови з місіс Бентрі. Він сказав четверо підозрюваних, а це означає, що він включив до них і містера Темплтона. «Правду я кажу чи ні, сер Генрі?» «А вже ж, правду кажете, міс Марпл. Гіркий досвід навчив мене однієї істини. Ніколи не кажи собі, що хай там хто може перебувати поза підозрою. Я навів вам причини, з яких троє з цих людей могли зрештою вчинити злочин, хоч би яким це здавалося неймовірним». Тоді я не став застосовувати цей метод до Чарльза Темплтона, але зрештою, дотримуючись правила, про яке я щойно згадав, я дійшов і до нього. Я був змушений визнати таку істину. Кожна армія, кожен військово-морський флот і кожна поліція має у своїх лавах певну кількість зрадників, Хоч би як нам не хотілося зізнаватися у цьому. І тоді я безсторонньо і неопереджено розглянув ті факти, які могли свідчити проти Чарльза Темплтона. Я поставив собі приблизно ті самі запитання, які щойно задала міс Гельєр Чому він, єдиний з усіх мешканців дому, не зміг показати листа, якого отримав того дня? Причому це був лист із німецьким штемпелем на конверті. Чому він отримував листи з Німеччини? Останнє запитання було цілком невигним, і я поставив його перед ним. Його відповідь була досить простою. Сестра його матері була одружена з німцем. Лист, якого він одержав, був від його німецької кузини. У такий спосіб я довідався про те, чого раніше не знав. Чарльз Темплтон підтримував стосунки з людьми в Німеччині. І це вирішальним чином спонукало мене занести його до списку підозрюваних, занести без жодних вагань. Він був моєю власною людиною, я завжди любив його і довіряв йому але мусив визнати, що з погляду загального правосуддя та справедливості він мав очолити той список. Але тут постає велика проблема. Я ж нічого не знаю. Я й справді не знаю, і найімовірніше ніколи не знатиму. І річ не в тім, щоб покарати вбивцю. Те проблема, що здається мені в сотню разів важливішою. Ідеться про те, що можна розбити всю кар'єру чесної людини через підозру, через підозру, якою я не маю права знехтувати. Міс Марпл прокашлялась і сказала лагідно. — У такому разі, сер Генрі, якщо я правильно вас зрозуміла, саме цей молодий містер Темплтон так пригнічує вашу свідомість. Натож, у певному сенсі, насправді становище всіх чотирьох мало бути би однаковим, але насправді це не так. Взяти, наприклад, Добса я можу і далі його підозрювати, але цей факт ніяк не може вплинути на його життя чи кар'єру. Нікому у селі, навіть на думку, не могло спасти, що старий доктор Розен помер не внаслідок нещасливого випадку. Гертруда потерпіла трохи більше. Наприклад, її перебування під підозрою може вплинути на ставлення до неї з боку Фролайн Розен. Та, може, це буде не так і важливо для неї. Що ж до Грети Розен, то в ній чи не головна суть проблеми? Грета дуже мила дівчина. А Чарльз Темплтон – вродливий молодий чоловік, і на цілих п'ять місяців доля звела їх разом, позбавивши можливості будь-яких зовнішніх розваг. І сталося неминуче. Вони закохались одне в одного, навіть якщо і не наблизились до того, щоб виразити свої почуття словами. А потім сталася катастрофа. Десь три місяці тому і через день або два після того, як я повернувся з від'їзду. Грета Розен прийшла до мене. Вона продала котедж і поверталася до Німеччини, нарешті залагодивши тут дядькові справи. Вона прийшла до мене особисто, хоча й знала, що я пішов у відставку, оскільки та справа, з якою вона прийшла до мене, була Можна сказати, особистою Певний час вона ходила коло та навколо Проте зрештою висловилася напрямець Що я думаю про той лист із німецьким штемпелем? Він досі не перестав її турбувати Той лист, який Чарльз порвав Чи з ним усе було гаразд? Безперечно, з ним усе мало бути гаразд Звичайно ж, вона вірить тому, що він про нього розповідає, але якби вона знала, якби вона знала, напевне, ви розумієте, те саме почуття, бажання довіряти, але жахлива, зачаяна підозра, підозра, яку вона рішуче загнала в найдальший куточок своєї свідомості, але яка не розвілася, не зникла». Я вирішив бути з нею цілком правдивим, але попросив її зробити те саме. Я запитав у неї, чи має вона якісь почуття до Чарлза, а він до неї. «Я думаю, що так», – сказала вона. «О, я знаю, що було так. Ми були дуже щасливі. Кожен день приносив нам багато радості. Ми знали, ми обоє знали». Ми нікуди не поспішали, усе життя було перед нами. Одного дня він скаже мені, що кохає мене, а я відповім, що кохаю його також. Але тепер... Ну, я думаю, ви все розумієте. Але тепер усе змінилося, чорна хмара зависла між нами, ми почуваємо себе скутими, коли зустрічаємося, не знаємо, що казати одне одному». Він, можливо, почуває те саме, що і я. Ми обоє кажемо самим собі. О, якби я була певна. О, якби я був певен. Саме тому, я благаю вас, сер Генрі, що би сказали мені? Ви можете бути певні, що коли хтось убив нашого дядька, то був не Чарльз Темплтон? Скажіть це мені. О, скажіть це мені. Я благаю вас, благаю. «Хай йому грець!» – промовив сер Генрі, гримнувши кулаком по столу. «Але я не міг їй такого сказати. Тож вони все більше і більше віддалятимуться одне від одного, ці двоє, бо підозра маячитиме між ними, як привид, привид, якого вони не зможуть відігнати». Він відхилився назад на своєму стільці, його обличчя здавалося стомленим і сірим. Він раз чи двічі засмучено похитав головою. «І нічого тут не поробиш, якщо тільки...» Він знову випростався і легка, з відтінком іронії усмішка, ковзнула по його губах. «Якщо тільки міс Марпл...» не захоче допомогти нам. Ви можете допомогти нам, міс Марпл? У мене таке відчуття, що той лист може багато чого вам сказати, той лист, у якому йдеться про церковні збори, чи не нагадає він вам чогось такого або когось такого, що вирішальним чином прояснить нашу справу. Чи не можете ви зробити щось або допомогти двом безпорадним молодим людям, які хочуть бути щасливими? За зовнішньою легкою іронією в його голосі відчувалося цілком щире благання. Він справді став дуже високо цінувати розумові здібності цієї тендітної і старомодної старої діви. Він дивився на неї, і щось дуже схоже на надію світилося в його очах. Міс Марпл кахикнула і розгладила своє намисто. — Це трохи нагадує мені те, що сталося з Енні Паутні, — сказала вона. — Звичайно, зміст листа цілком очевидний і для місіс Бентрі. «І для мене. Я маю на увазі не того листа, де йдеться про церковні збори. А іншого. Ви, сар Генрі, так довго прожили в Лондоні і ніколи не працювали в саду, а тому нема нічого дивного у тому, що ви цього не помітили». «Не помітив?» – перепитав сер Генрі. «Чого я не помітив?» Місіс Бентрі простягнула руку та знайшла каталог. Вона відкрила каталог і прочитала голосно зі смаком. Сер Гельмут спад. Чудова і витончена квітка чистого бузкового кольору на дуже довгому і твердому стеблі. Надзвичайно гарна як у букетах, так і у квіткових декораціях саду. Новинка дивовижної краси. «Згадайте, що слово «сер» там написане з великої літери», – промормотіла міс Марпл. «Майкл Джексон», – продовжила місіс Бентрі. «Схожа на хризантему квітка чудової форми дуже прикметного цегляно-червоного кольору». «Едгар Перрі. Квітка помаранчево-червоного кольору, яка є окрасою садових квітників і дуже довго зберігається зрізаною. Рінгтау – яскрава, помаранчево-червона, дуже прикметна у саду і довго зберігається зрізаною. Т'єрі – величезна квітка досконалої форми з рожевими. І білими відтінками Місіс Бентрі З виляском закрила каталог І сказала З гучним притиском Жоржини А їхні початкові літери Утворюють слово Смерть Пояснила міс Марпл Але ж лист Був адресований Самому докторові Розину Заперечив сер Генрі «То був якраз дуже розумний хід з їхнього боку», – сказала міс Марпл. «І також застереження в ньому. Що має робити чоловік, який одержав листа, невідомо від кого, з безріччю незнайомих йому імен? Звичайно ж, він передасть його своєму секретарю». «Тоді виходить...» «Ой, ні...» Сказала міс Марпл Інструкції у цьому листі Призначалися не для секретаря Деякі факти незаперечно свідчать Про те, що то був не він Якби то був він Він би ніколи не дозволив Щоб цей лист був знайдений А також він би в жодному разі Не порвав листа з німецьким штемпелем Адресований йому Насправді його невинність, якщо ви дозволите мені так висловитися, сяє сліпучим світлом. Тоді хто ж? Тут також можна бути цілком певним. Настільки певним, настільки взагалі можна бути в чомусь певним у цьому світі. Під час того сніданку за столом сиділа ще одна особа. І вона, що було цілком природним за тих обставин, теж мала простягти руку, підсунути до себе листа і прочитати його. І так воно і сталося. Ви ж пам'ятаєте, що вона одержала каталог садових рослин із тією самою поштою? «Грета Розен!» – повільно проказав сер Генрі. «Отже, її візить до мене?» «Джентльмени часто помиляються за таких ситуацій», – сказала міс Марпл. «І боюся, вони іноді думають, що ми, старі жінки, наділені котячими очима і тому бачимо те, чого не бачать вони. Але так воно і є. На жаль, ми дуже багато знаємо про свою власну стать. Я не сумніваюся, що між ними виник бар'єр. Він підозрював її чисто інстинктивно і не міг приховати своєї підозри. І, боюся, візит дівчини до вас був продиктований не дуже шляхетними намірами. Вона почувала себе в достатній безпеці, «Але вирішила зробити все можливе, щоб ви остаточно спрямували свої підозри на бідолашного містера Темплтона. Адже ви ніколи не були такі певні в тому, що не він, як після її відвідин». «Думаю, це не було пов'язане з тим, що вона сказала», – почав сер Генрі. «Джентльмени», – лагідно промовила міс Марпл схильні помилятися, коли їм доводиться мати справу з жінками. «І та дівчина...» Він замовк, а тоді сказав, «Вона холоднокровно вбиває людину, і це минає їй безкарно!» «Ой, ні, сер Генрі, сказала міс Марпл, не безкарно!» «Ані ви, ані я в це не віримо! Пригадайте, що ви казали зовсім недавно!» «Ні, Грета Розен не уникне покарання. Почати хоча б з того, що вона злигалася з дуже небезпечними людьми, шантажистами і терористами. А від таких спільників не можна сподіватися добра. І вони неминуче приведуть її до жалюгідного кінця. Як самі ж ви таки сказали, не треба марнувати свої думки на винного, Головне захистити невинного. Я сподіваюся, що містер Темплтон знайде своє щастя, одружившись зі своєю німецькою кузиною. Те, що він порвав її листа, здається мені, я б сказала, здається мені підозрілим, якщо ми застосуємо це слово в трохи іншому значенні, аніж ми, застосовували його протягом усього вечора. Хіба не схоже, що він боявся, аби друга дівчина не побачила його або не попросила показати його їй. А тож, я думаю, між ними були якісь романтичні стосунки. Крім того, ми маємо допса. Хоч, як ви кажете, для нього ця історія такого значення не має. Його сніданок, певно, все, що його цікавить. А ще маємо бідолашну стару Гертруду, жінку, яка мені так нагадує Енні Паултні. Сердешна Енні Паултні. Після 50 років вірної служби її запідозрили у тому, що вона знищила заповіт міс Лем, хоч нічого не змогли довести». Але це звинувачення, можна сказати, зламало серце бідолашній старій жінці. І лише після того, як вона померла, заповіт було знайдено у потаємній шухляді Буфета, куди сама ж таки стара міс Лем поклала його з міркувань безпеки. Але надто пізно для сердечної Ені. Саме це так мене турбує, коли я думаю про бідолашну стару Гертруду. Коли людина стара, засмутити її дуже легко. Мені було її шкода набагато більше, аніж містера Темплтона. Адже він молодий, гарний на вроду та явно має великий успіх у жінок. Ви напишете їй, чи не так, сер Генрі? і просто повідомити, що її невинність установлена поза всяким сумнівом. Її дорогий старий хазяїн помер, і вона, звичайно ж, думає про його смерть і відчуває, що її підозрюють. О, мені тяжко навіть уявити, як вона себе почуває. «Я напишу їй, міс Марпл», – сказав сер Генрі. Він подивився на неї з цікавістю. — Ви знаєте, я, мабуть, ніколи вас не зрозумію. Ваш погляд на речі щоразу відрізняється від того, якого я від вас сподівався. — Мій погляд на речі боюся надто вузький, — смиренно мовила міс Марпл. — Я майже ніколи не виїжджаю за межі Сент-Мері-Мід. — А проте ви розгадали таємницю міжнародного рівня, — сказав сер Генрі бо ви справді її розгадали. Я переконаний в цьому. Міс Марпл зашарилася, потім дозволила собі трохи похвалитися. Я думаю, що здобула непогану освіту, як на свої часи. Моя сестра та я мали німецьку гувернантку. Таку собі фроляйн. То було надзвичайно сентиментальне створіння. Вона навчила нас Мови квітів Чудової науки Про яку сьогодні зовсім забули Жовтий тюльпан Наприклад Означає безнадійне кохання А китайська айстра Я помираю від ревнощів Біля твоїх ніг Той лист Був підписаний ім'ям Георгіна А я пам'ятаю, що Георгіна Це по-німецькому жоржина. І цей факт відразу прояснив для мене всю справу. Мені хотілося пригадати, що означає мовою квітів «жоржина». Але, на жаль, це вислизає від мене. Моя пам'ять уже не та, якою була колись. Хай там як, а вона не означає смерть. Ні, справді не означає. Але як усе це жахливо чи не так? «Сумні події іноді відбуваються в нашому світі. А вже ж відбуваються!» Погодилася місіс Бентрі, глибоко зітхнувши. «На своє щастя ми маємо квіти і маємо друзів». «Вона ставить нас на останнє місце», – зазначив доктор Лойд. «Якийсь чоловік...» «Мав звичай, що вечора надсилати мені в театр фіолетові орхідеї», – замріяно сказала Джейн. «Фіолетова орхідея означає «Я сподіваюся на вашу прихильність», – повідомила міс Марпл радісним голосом. Сер Генрі якось по чудному кахикнув і відвернув голову. «Міс Марпл несподівано вигукнула. – Я згадала». «Жоржини означають зрада і спотворення». «Дуже влучно», – промовив сер Генрі, – «дуже влучно». І він глибоко зітхнув.